Маєш, бабо, тішся, тільки толку, що чорні вуся. Мамо, мамо, та замовкніть ви к лихій годині, не бачите, хворий він. Що тобі, Максиме, знову виразка мучить? Без особливого тепла у голосі і спідчуття повернула голову до чоловіка Раїса. Максим, стіпивши зуби, повторював собі «Мовчи, чоловіче, мовчи, не зривайся, спокійно». З досвіду знав, що вибух емоцій викличе потім зовсім уже нестерпний біль і в голові, і в шлунку. Тому намагався вмовити себе, що «не чує, не бачить, не чує, не бачить, не чує». Таблетка в упаковці виявилася останньою, а ті, що від тиску закінчилися ще вчора. В аптеку піти витягнув з кишені гаманця, можна і не відкривати порожньо. Завалялися якихось 20 тисяч, то хіба на хліб. А таблетки, особливо ті, що виписала минулого тижня лікарка в поліклініці, дорогі. Зате допомагають. Як же голова палить? Попросити гроші в Раїси? Даремна справа. У них платню вже кілька місяців не видають. Те, що вчора отримала пенсію. у неї просити – «Ніколи!» «Де ж усяти грошей? Продати щось?» Ввів поглядом кімнату. Усміхнувся криво, як алкоголік на пляшку гроші збирає, щоб опохмелитися зранку, так і він. Що сталося з його ще донедавна могутнім здоров'ям? Був вже міцний, мов, дуб, жодного дня у житті не хворів, не знав, що таке гриб, де у людини серце. Дивувався, коли хтось скаржився на біль голови, не міг торопати, як це голова може боліти. А шлунок мав такий, що міг їсти цвяхи і серчаною кислотою запивати. «Тиск? Бабські вигадки». «Здоров'я, здоров'я, коли воно дало тріщину?» Максим добре знав коли, не хотів згадувати. Що то допоможе ворушити старе, картати себе, перемелювати в душі помилки минулого? Потрібно думати, як жити, і не просто жити, вижити. Одного чудового дня з'ясувалося, що жити – це непросто. Щоб жити, потрібні гроші. Максим, вихований у традиції радянської сім'ї, знав єдиний шлях отримати їх – ходити на роботу і двічі на місяць у віконечку каси розписуватися за платню. Останнього року з невідомих людям причин віконечко каси в дні зарплати було чомусь зачинене. Спочатку платню затримували на тиждень-другий, потім на місяць, потім більше. Найдошкульнішим було те, що не тільки на одному якомусь підприємстві усюди, Тобто перехопити десятку до першого числа, як водилося з радянських часів, можна тільки у тих, хто займався бізнесом. Їздив з торбами до Туреччини, Польщі, Італії, Китаю. Географія невпинно розширювалася. Над торбешниками спершу зневажливо насміхалися, мовляв, люди з дипломами, вчені, а стоять на базарі, принижують свою людську гідність. Та згодом, коли смажений півень клюнув уже добряче, уволюче місце і всіх одразу, ті ж торбешники, а по-новому бізнесмени – Підприємці стали єдиними людьми, в яких водилася така-сяка копійка –